Uchtagileetik azarora, irureun eta hogei pertsona geldituak eta endaiako egetentzio zentxora eramanak izan dira. Aien artean euneko erorogaita abost mugan ahestatuak izan dira. Gehien bat Pakistan, Maroko eta Algeriatik eto dira, aurten amag bat sirriak ere. Bat azbeste, ogeitamabi urteko gizonak txikiak izan diren dayako zentroan. Bestalde aurtengo abuztuan kaletik ameka migrante gorriak izan diren dayara, Jean-Lizar Sima de Elkarteko kideada aurtengo bilana egiten du. Bilana da, bon, estela uh, realitatea, joan urteko realitatea, handizki kambiato. Uh, uh, ikusiz, uh, uh, beraz, uh, Europa mail gusian, sartu direla, saspiunta berroita jamar mila, yeslari, eta hemen Frantzian bakarik hamak uh, mila gehiko. Beraz uh, hori hain hititzaipatu da delako igatietan eta printsagusian eta beharda behar ikusi zer den he ejealitatea. Zimat eta Baionako agerara zen joak dute Frantzian hasila eskatzen eta lortzen duten migrantean kopurua Biziki apala dela, aurten euneko amazazpia baizik. Europari begira zenbaki zembaki da. Frances Legedia biziki kompleksua da, bisa lortzeko oztopo hainitz badidela onartzen du Xantal Poxa bayonako simadeko laguntzailea komplex ele tres strict donner... Lege biziki konplexua eta togotza da. Adibidez mazte marokiar bat errezitu dut portuguez batekin ezkondua da, bere Xagalan gabezian da eta 1000 eta1 euro irabatzen ditu De 1100 euro la loi prévoit qu'en tant que conjoint communauté... arabera emazteak egonaldi baimen bat lortu dezake baina esindu prefektura kestimatzen baitut uzuela ahalmena aski. Un oh, se passe. Un regroupement familial par exemple, il faut prouver que vous avez un... familia behar da et estuela, bai euh, une familia quel kartseko froga ere etubizitza eta ahalmena aski baditu zuela, azkenean ostupo xekira bat da egonaldi baimena txabatzeko. L'obtention d'une carte de séjour Bagó Rico Galdía Licentroix está a Travid Goquiena, Jean Lista Genidúrico. Bizt dagobetera kalen diren jende batzuetako neguak gosoan edo beroan pasatzea baina beste partezetik barakigu ez delala batere hori atera bat, zeren EPA pasatuta EPA zen hiru hilabete. Begiz jende horik bakarera joen dira, zeren fr Frantzian bisikineki, bizki kompplikatua da pa paper batzuen okaitea edo karta baten okaitea eta karta ukaneta ere, lan batten ukaitea, behar da heme sortzi hilabete, lan batten ukaiteko posibilitatea ukaiteko alemanian segidan bada posibilitate hori.